Benvinguts i benvingudes a un món ple de fantasia, on juntament amb la protagonista de la història ens endinsarem el mapa de la cala. Capítol 1. La ciutat entre els llibres. Un dia, que plovia, la cala va entrar a una habitació plena de llibres vells. Tot estava en silenci. Feia olor de fusta humida i de pàgines antigues. Va començar a mirar les prestatgeries. Tocava els llibres amb els dits. A poc a poc. Alguns tenien pols. Altres tenien flors seques a dins. De sobte, un llibre va caure sol. La cala es va ajopir i darrere d'ell va veure una llum petita que sortia d'un forat entre els llibres. Va separar dos volums més i es va quedar molt quieta. Dins la prestatgeria hi havia una ciutat en miniatura. Hi havia cases fetes de paper, torres amb finestres de cartró, fanalets de tinta i camins dibuixats. Hi vivien animals molt petits, conillets amb ulleres, retolins amb llibres a les mans i una papallona que escrivia amb una ploma màgica. Un conillet es va acostar a la cala i li va dir Només les persones curioses poden trobar-nos. Li va donar un pergamí molt antic. Quan la cala el va obrir, va veure un mapa ple de camins brillants i portes misterioses. Hi havia muntanyes, flors gegants, estrelles, dolços i boscos blaus. A sota hi havia una frase petita. Aquest és el mapa de les portes ocultes. Obre-la amb el cor i ell et mostrarà el camí. La cala va somriure. No sabia on li duria aquest mapa per alguna cosa dins seu li deia. L'aventura acaba de començar. Capítol 2. El cerc del bosc. Després de trobar el mapa, la cala va seguir caminant fins que el bosc es va tornar molt espès. Les fulles penjaven com cortines i l'aire feia olor de frita dolça. De sobte, va veure un llum al fons. Va apartar unes branques i va obrir molt els ulls. Un circ flotava entre els arbres. Sí, flotava. Les cordes penjaven del no-res trapesis ballaven amb el vent i les tendes eren de colors vius com som dispuntats. Allà dins, no hi havia persones normals. Hi havia criatures d’allò més estranyes. Un elefant amb les petites, un esquirol que caminava cap enrere somreia, un gat que recitava poemes amb veu greu. Tots eren diferents, tots brillaven. La cala va sentir una cinta que li tocava l’esquena. Sense por, s'hi va enfilar i va quedar penjada de cap per ball, com si fos un artista més del circ. El públic va començar a aplaudir. Un mussol amb barret li va dir. Benvinguda, cala! Aquest és el circ dels invisibles. Aquí només hi entra qui dur la diferència pintada a la pell la cala, es va mirar els braços, les galtes, el front. Tenia les seves ratlles de colors amb flors salvatges. I per primer cop no es va preguntar per què era així. Sabia que estava al lloc correcte. No era estranya. Era única. I en aquell lloc màgic, ser diferent no només estava bé. Era meravellós. Capítol 3 El regne petit Després de deixar enrere aquell circ meravellós, la cala va arribar a un lloc molt diferent. Era un regne petit, preciós, amb casetes menudes de taulades corbes. Camins estrets com fils i arbres menuts com flors. La cala, però, ara era molt gran. Molt més gran que abans. Va fer un pas i el terra va tremolar una mica. Quan va passar per un dels camins, sense voler, va trencar una branca. I quan es va ajupir per veure una caseta de prop, la teulada es va desmuntar com si fos de cartró. Oh, no! Va dir fluixet, sentint-se fora del lloc. Els habitants diminuts, com passigolles, van córrer espantats a amagar-se. Tothom enjuna. Una nena molt petita, amb una capa de fulles, es va acostar a la cala sense por. Hola, va dir somrient. Si ets tan gran, també pots arreglar-ho, oi? La cala la va mirar sorpresa, i després va somriure també. Amb molta cura, va tornar a posar la teulada al seu lloc, va alçar els arbres caiguts i fins i tot va ajudar a construir una nova casa només amb pedres i branques que va trobar pel bosc. Quan va acabar, tothom va sortir dels seus amagatalls i la van aplaudir. «Vol ser la nostra reina!», li van preguntar. Et podem fer un pagau gegant, va dir algú. “No marxis, cridava una veu petita. La cala se sentia molt estimada, però també sabia que havia canviat, havia crescut. “Gràcies de veritat, sou molt bons amb mi, però ara el meu camí ha de continuar. Els habitants van assentir, ho van entendre l’instant, la cala va fer una última abraçada a la nena de la capa de fulles i va continuar caminant. Capítol 4: L'amic del camp. Després de travessar el petit regne, la cala va tornar a caminar seguint el mapa. El bosc es va anar clarint. Els arbres alts es feien més petits, la llum era més daurada i al cap d'una estona va arribar un camp molt gran i molt verd. Les flors es movien suaument, les papallones ballaven a l'aire i l'herba es Feia pessigolles als turmells. De llum va veure un altre infant. Era un nen amb els cabells daurats com el blat. Estava assegut en una pedra, observant el cel. No parlava ni feia cap gest, només mirava. La tala també es va aturar i durant uns segons només es van mirar. No calia dir res. Vam caminar l'un cap a l'altre, tranquils. I quan es van trobar, el nen va treure de la butxaca una petita brúixola de fusta, sense agulla. Aquesta brúixola també la vaig trobar en un lloc estrany, va dir mirant-la. Però només gira quan tu estàs a prop. La cala la va agafar i va somriure. La brúixola va començar a moure's. Sense pensar-s'ho gaire, es van donar la mà. Cap dels dos sabia gaire què passava, però sabien que anirien junts. No calia parlar per saber que es podien confiar l'un en l'altre. Capítol 5 la migdiada sobre la flor gegant. La Cala i el seu nou amic van caminar plegats seguint el mapa. Van atrevessar un riarol. Van pujar una petita duna de sorra suau. I van arribar a un prat immens ple de flors gegants. Hi havia tulipes més altes que els arbres, margarides com parasols i camps sencers de pètals que s'obrien i es tancaven lentament, com si respiressin. Feia calor i el vent era suau. La cala es va sobre una flor molt gran, que es va corbar com una maca. «Només un momentet», va dir, mentre trencava els ulls. La flor feia olor de mel i de núvol, i en aquell silenci la Cala va somiar. En el somni, una veu molt dolça li xiu-xiuajava. «Descansa, Cala, el camí és llarg. Quan dorms, el teu cor escolta coses». Que els ulls no poden veure. Quan es va despertar, hi havia una papallona groga damunt del seu nas. Va fer-li un petó lleuger i va començar a volar lentament. La cala la va seguir sense pensar-s'ho. La papallona coneixia el camí, Capítol 6 La ciutat oblidada La papallona groga volava davant de la cala i el seu amic, deixant una llumeta suau, d'aquelles que només es veuen si mires bé. Davant seguir per un camí estret entre plantes i pedres, fins que van arribar a una roca gegant. La papallona es va posar al centre. Amb un petit moviment d'ales, la roca es va obrir com una porta. Darrere hi havia unes escales que baixaven molt avall. Es van agafar de la mà i van començar a baixar. No feia por. Semblava que allò lloc els estigués esperant. A sota hi havia una ciutat blava feta de llum. Casetes quadrades, fanalets penjats del sostre, camins dibuixats a l'aire, però buida, silenciosa. On caminar entre els carrers deserts, hi havia llibres que flotaven, cartes sense obrir i pantalles amb records. Cada objecte semblava explicar una història a mitges, La cala va tocar un llibre. Una veu molt suau li va parlar des de dins seu. Aquí viuen les idees que ningú va escoltar, els somnis oblidats, les preguntes que mai es van fer. L'aire es va tornar més lent, tot era quiet i llavors la brúxula que duien va començar a girar. en dues direccions diferents. «Crec que el meu camí continua per aquí», va dir el seu amic. La cala ho va entendre. Es van mirar fort, es van abraçar. Una d'aquelles abraçades que es queden a dins. «Sempre recordaré aquest lloc», va dir ell. «Jo també», va respondre la cala. Ell es va allunyar entre els fanalets. Ella, ara sola, va veure una petita llum que flotava. La va agafar. Era una pedra de llum molt suau. La va guardar la butxaca. I va continuar caminant. Capítol 7 El fanalet d'estrelles La cala va sortir de la ciutat oblidada per un camí estret. I poc a poc, el terra va desaparèixer sota els seus peus. Ja no caminava per cap bosc ni prat. Ara caminava entre estrelles. El cel es va obrir com una porta gegant. Al seu voltant, hi havia galàxies que giraven lentament, planetes de colors vius, satèl·lits que semblaven flors i estels petits que flotaven com papallones de llum. Llavors la va veure. La mare de la cala l'esperava enmig del camí estel·lar. Duien fanalets amb una llumeta dins que semblava un univers sencer. Aquest fanal és teu, va dir la mare. Et servirà quan el camí sigui fosc. Van començar a caminar juntes, flotant suaument sobre el no-res. Els planetes passaven a prop. Alguns giraven com molinets de vent, i altres deixaven rastres de pols d'aurada. La cala estirava la mà, mare ballada. Uau! I si algun dia estic perduda? Va preguntar. La mare li va respondre amb un somriure. Llavors, encena el fanalet. La llum que tens dins et recordarà el camí. Quan la cala va perpallejar, la seva mare ja no hi era, però el fanal seguia brillant. I sota els seus peus, l'univers encara seguia en moviment. Capítol 8. El regne dels carmels Després de caminar entre estrelles, la cala va aterrar suavement damunt d'un camí. Però no era un camí normal. Era fet de sucre glaç i brillava sota els peus com si fos gelatina de colors. Al seu voltant, tot era dolç, arbres de núvol de sucre, fons de xocolata calenta, Pomes de carmel gegants penjaven de les branques i hi havia un aire que feia olor de galeta acabada de sortir del forn. Mm. Estic al món de les llaminadures? va preguntar rient sola. Una criatura feta de regalèsia va passar rodolant i li va fer una reverència. Benvinguda al regne dels carmels, on només hi poden entrar els cors valents que han estimat, rigut i plorat. La cala no va saber què dir, però el seu cor va saltar d'alegria. Va córrer pels prats de nata, va saltar entre galetes flotants, va fer rodes sobre coixins de sucre i per primer cop amb molt de temps va jugar sense pensar. Cap mapa, cap por, cap pregunta. Només ella, rient, fins que li picaven les galtes i li brillaven els ulls. Es fa estirar sobre un llit de núvols dolços. El cel era rosa i les estrelles semblaven bombons. Aquí s'hi està molt i molt bé, va dir fluixeta amb un somriure. «Dorm, dorm tranquil·la, caleta meva!», va dir una veu ressonant per tots els regnes del mapa. «Dorm, Capítol 9: El camp dels persempres Quan la cala es va despertar, sentia aquella dolçó, però el paisatge havia canviat. Tot era més suau, més tranquil, en una espècie de cap vespre infinit. Una brisa li acariciava les galtes. Llavors, entre l'herba alta i flors, va veure dues figures conegudes. El pare i la mare de la cala estaven asseguts sobre aquell camp de flors, somrient-li. «He tornat?», va preguntar sense moure's. «Potser no has marxat mai», va respondre el pare. La cala va córrer fins ells i els va abraçar molt fort. No va fer preguntes, no calien respostes. Tot allò que havia descobert, ara ho portava dins. El mapa anava desapareixent lentament a la seva butxaca. Però no sentia tristesa, al contrari. Ja no em cal, vaig i i si el necessito em puc fer un de nou Van quedar-se allà sota la nit dolça escoltant el vent que feia densar les flors i la cala va entendre Tot el que estimes de veritat sempre estarà amb tu